След една работна седмица, ето ни отново заедно. Може би някой идва директно от работното си място. Искам да ви запитам, има ли гладни хора измежду нас в този момент? Моля, гладни хора. Главни сме всички, но гладни хора има ли? <ръпи> <ръпи> може би има, може би не са много. Тази вечер ще си поговорим на една интересна тема, и тя е озаглавена диетата на християнина. Обикновено в този свят а, има хора, които гладуват. Може би и ние сме гладували. Може би някой от нас дори сега провеждат някаква диета. Но коя е диетата на християнина? Понякога се шегуваме, казвайки, по-добре е да се си сит, отколкото, отколкото гладен. По-добре е да си седнал, отколкото да си прав. Или по-добре е да си натопло, отколкото, отколкото да си студено. Настудено. С други думи, сме удовлетворени тогава когато, тогава, когато нашия апетит, нашия глад е задоволен. Тогава, когато сме натопло, тогава, когато си почиваме. В Евангелието на Матей, 5 глава, и там шести стих, ние ще прочетем четвъртото блаженство. Ние ги разглеждаме подред, а за да видим кои хора в очите на Исус Христос и на небето са благословени, щастливи, радостни хора. Евангелието на Матеи 5 глава 6 стих. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Не знам с вас, можем ли на практика да оценим истинския глад, истинската жажда, какво означават те. Защото ние сме свикнали да си похапваме през няколко часа, да, така сме устроени. Дори понякога и през нощта, когато огладнем, можем да станем да отворим шкафа или хладилника и да си хапнем нещо. И това нещо се повтаря, това е един процес, но... Да изпиташ глад, за който се говори в този текст, е нещо много повече от това да ти се приеде, след като само при няколко часа си хапнал. И то солидно. Същия глагол за гладуване, за огладняване, пейнал, ние го откриваме в предишната четвърта глава и той е свързан с Исус Христос тогава, когато, когато за 40 дена и 40 нощи не беше ял нищо. Четвърта глава, втори стих на Евангелието на Матей четем, и след като после 40 дни и 40 нощи, най-после огладня, пейнао, огладня. Същия глагол, за който Исус Христос изрича блаженство, блаженни, които гладуват и жадуват за правдата. Може би някои от а, а, нас са се лишавали от храна поради различни причини. Било то пост било то поради някакви здравословни причини за различен период от време. И знаем какъв глад изпитва човек, когато, когато не е ял. Две делнощи, три, четири, пет, десет, 15, 20. Спомням си а, една случка от а, времето, когато бях в Казармата в Момчилград, все още е обранец, за три дена водата в поделението спря. Нямаше от никъде откъде да си вземем вода. На третия ден, освен, че беше доста топло, задушевна и то много задушевна обстановка, трябваше да ходим на учения в слънчевите дни, трябваше да бягаме с автоматите, с противогазите, да се търкаляме по земята, да купаем окопи. На третия ден... Вече към края на деня трябва да ви кажа, че храната, която хафвах и приемах, вече ми горчеше в устата. Храната ти горчи! Заради жаждата. Три дена без вода. Е, верно е, че даваха супи, но те бяха или местни с пилешко или с свинско, но тъй като аз не употребявам пък изобщо месо, не можех да ям и тези супи поне един път през деня. Да отоля по някакъв начин жаждата си. Ето за такъв глад и за такава жажда ни говори този текст. И този глад и тази жажда са свързани с болката, с агонията, с отчаяната нужда от храна и от вода. И може би повечето от слушателите на Исус Христос в този момент са разбирали много добре какво иска да им каже Исус чрез това блаженство, защото те са преживявали нееднократно жаждата и глада, говорейки за онази суха част, палестина, в която те са живеели. Два глагола, пейнао, гладувам и дипсао жадувам, което, които всъщност означават купнея, желая, искам много силно. За такъв глад и за такава жажда, говори Исус Христос. И ако днес ние с вас се лишаваме за няколко дни или седмици от храна с здравословни или религиозни мотиви, много добре знаем за нации, народи, за хора, които гладуват не защото го желаят, защото нямат храна. И те изпитват точно този глад и тази жажда. болезнения глад, болезнената жажда. За такава агония, говори Исус Христос, но но по отношение на правдата. Не за физическата храна, която имаме всеки ден пред нас, но за правдата. Какво означава гладът и жаждата за правдата? Също за каква правда става въпрос в този текст. За каква правда говори Исус Христос? Блажени, които гладуват и жадуват за правдата. Дика йосуне или правда, чистота, Непорочност в мисли от една страна, от друга страна в думи, в действия, справедливост, правосъдие, законност. Всъщност тази правда засяга всички аспекти от нашия живот. Абсолютно всички аспекти от живота на човека. Праведно поступване с другите, праведно отсъждане, справедливост в обществото, праведност в мислите, правилни взаимоотношения с Бог. Във всяко едно направление в нашия живот. Свързано с човека до нас или свързано с нашия небесен баща. Още повече, към края на тези блаженства, след като Исус изрежда 8 блаженства, в 10 до 12 стихове четем, блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажените, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене, радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Тук Исус Христос засяга този момент на социалната правда и пророците, той ги дава като един много добър пример, казва той, те бяха преследвани, бяха гонени поради факта, че се бореха за тази социална правда. Не веднъж и не на два или три пъти. Те, те прогласяваха сред народа неправените дела на човеците, които те ги извършваха. Разбира се, онези, които не бяха съгласни, бяха готови да се борят срещу тях и да им напакостят. Тази правда е свързана и с правените закони и тяхното спазване, от абсолютно всички, без разлика. Пророците отиваха, както при най-обикновените хора, от простолюдието, така и при царете, и ги опрекваха в нечестие, в измама, които те извършваха, тогава, когато ги извършваха, без, без никаква разлика. Това е справедливостта в, в взаимоотношенията между нас хората. Ако отидем още малко по нататък. Към Матей 5 глава 20 стих, Исус Христос казва следното. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Ако вашата правда не надмине тази на фарисеите и книжниците, все едно нищо нямате. Тук откриваме още нещо, за което Исус Христос говори. Той показва, че християнската правда е не само правда на поведението, но и правда на нашия говор, още повече на нашите мисли. Защото когато проследим проповедта му на планината на блаженствата, или на блаженствата, ние откриваме по-нататъка. Чули сте, че е било казано, спомнете си, нали? Не убивай, но аз ви казвам, който на брат си. Чу сте, че е било казване при рободействай? Но който погледне жена, който си го помисли дори, той вече, той вече е извършил деяние. Правдата, която надминава човешките действия и стига чак до съзнанието, до ума и до сърцето ни. Затова казах, че тази правда засяга всичко, абсолютно всичко. Честота, непорочност в мисли, чувства, действия, справедливост Правосъдие, законност. Във всяка една сфера на взаимоотношенията ми. Какво означава да гладувам и да жадувам за правдата? Какво означава да бъда гладен? Да изпитвам жажда за тази правда? Представете си, че си намирате в гората. Без значение през деня или вечерта, без значение дали сам или с няколко човека но се изгубвате. И не може да се ориентирате в рамките на 3-4 делонощия. Нямате храна, водата е свършила. Когато ви намерят, ви предлагат две неща. Първо, една добра храна за хора, които са гладували 3-4 дена и вашия любим сериал. Кое бихте предпочели? Може би е излишни този въпрос, нали? Тогава, когато става въпрос за, за живота ми и за моето благополучие, е нормално да предпочита храната в този момент и питието, което ми предлагат. Защото те в този момент са приоритет номер едно в живота ми. Храната в този момент тя ще, въде, ще бъде водещата. Основното нещо, към което, към което ще се стремя. Гладът и жаждата за правда издигат правдата като най-значимата нужда в живота на човека. Коя е най-голямата ви нужда в момента? Може би някой има заболяване, може би някой от нас има други проблеми в семейство, на работно място, в училище. Списъка може да бъде дълъг, но Говорейки за тази правда, за която Исус Христос говори и казва, като че ли блаженни са онези, които, които си мислят за тази правда. Не, че нямаме други проблеми, не, че нямаме други ангажименти, не, че нямаме други спорни моменти в нашия живот. Но Исус казва блаженни, които гладуват и жадуват за правдата. Говорейки за тази правда, ние не искаме от Бог малко от нея или малко повече, а всичко. И текста ни посочва не един момент, моментен купнеш, т.е. веднъж съм огладнял, нахранвам се и като че ли моята жажда, моят глад са отолени, мога цяла година да... Да продължа с това на хранвале, или с изпиването на някаква такава правда. Текстът ни посочва едно постоянно желание. И тези глаголи, които гладуват и които жадуват, са в продължително време. Тоест, постоянен процес на гладуване, на жадуване. Купнеш към правдата. И Исус казва, ако най-значимата ви нужда е правдата, то тогава вие сте блажени, тогава вие сте благословени, тогава вие сте щастливи хора за цялото небе. Продължаваме в същата планинска проповед, 6 глава, 33 стих. Ако си я препрочетете вкъщи, ще откриете на колко много места Исус Христос говори за правдата й и набляга и подчертава на тази правда, за която казва, че хората ще бъдат блажени, ако се стремят към нея, ако я търсят, ако купнеят, ако жадуват за нея. Шеста глава на Матей, 33 стих. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Кое е първото нещо, което трябва да търси? Ученикът на Исус, последовател на Исус. Търсете Неговото царство и Неговата правда. Може би няма по-голяма тайна за напредъка в християнския живот от един здрав, духовен апетит. Понякога казваме, не е добре човек да има голям апетит, нали? Да бъдеш лаком, да се нахвърляш на храната. Понякога, може би, и се упрекваме за това, че го правим. Но, но тайната на християнския успех е да имаш един постоянен апетит точно за тази правда, която, която Бог предлага на всеки един. Интересно е, че нашия глад и жажда се засищат само за да се изострят отново. Купнеш за правдата, жадуваш за правдата. Колкото повече се стремиш към нея като че ли вече си постигнал много, ти още повече и още повече блянуваш за нея, още повече купнеш за нея. Исус Христос показва, че гладът и жаждата за правда са постоянни черти на, на неговите последователи. Можете ли да познаете кога един човек е гладен или жаден? Можете ли гледайки един човек, да познаете кога той е гладен или жаден? Като ме гледате сега, гладен и жаден ли ви изглеждам? И аз ви гледам и си опитвам да, да разбера кой от вас е гладен и жаден. Но, а... Понякога е трудно да разберем това. Не външния вид може да ни покаже какво има в сърцето, в душата, в мислите на един човек. А, така че това е много трудно, но как всъщност се изразяват глада и жаждата за правда? Защото Исус казва блажени, които гладуват и жадуват. Но как се изразява? Този купнеш за жажда за правда, този купнеш, гладуване, жадуване, за тази правда, която Бог ни предлага. В какви насоки всъщност се проявява гладът и жаждата за правда? Мога ли, мога ли да разбера кога, кога наистина аз наистина гладувам и жадувам за правдата, към която Бог иска да ме насочи? Първо, може да поговорим за гладът и жаждата за правда в нашия личен живот. Изпитам глад, жажда, купнеш, огромно желание за правдата, лично за себе си, в моя живот. И ако вземем един е, много известен пример, много класически пример, апостол Павел, отваряйки посланието на филипяните, и там трета глава, четем 8, 9 и 12 стихове. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Христос Исус, за когато изгубих всичко и изчитам всичко за измет, само Христос да придобия. И да се намеря в него без да имам за своя правда унази, която е от закона, но унази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога, основа на вяра. Не, че съм получил вече или че съм станал вече съвършен, но гоня изподир да ме уловя, понеже и аз бях уловен от Христос Исус. Жаждата и а, глада на апостола в неговия живот се изразяват в търсенето на правдата на Исус Христос. Апостолът търсеше и купнеше за Христовата правда. А, интересно е, че той не се задоволява само с това, което е постигнал. Той иска да е като Христос. Иска цялата правда. Той знае, че е оправдан, чрез вярата в Исус. Но иска сега тази правда да се въплати в Неговия живот. Това да стане Негова същност. Това да стане Неговото второ аз. Павел купне живеещия в Него Божия дух да го води към това съвършенство, за което говори Исус Христос в Евангелието на Матеи, 5 глава, връщаме се отново в Планинската проповед. Това е последният стих от 5 глава, 48. -ми. И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен отец. Бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен отец. Разбирайки и желайки това... Апостола може да каже в Галатяни 20 глава, 21 стих, 2 глава, 20 и 21 стих Съръспнах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Не осуетявам Божията благодат, обаче ако правдата се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно. Какво казва Исус... апостол Павел относно правдата, относно онва към което той се стреми, Онва, което той е постигнал? Правдата казва, към която се стремят повечето хора, фарисеите, книжниците. Това е правдата, изисквана от закона. Но казва, аз не мога да се задоволя с това, защото тази правда, тази правда не ми помага. И не ме спасява. Аз сега съм повярвал в Исус и защото съм приел Неговата правда, от този ден нататък мое купнеш, моето желание, моята цел в живота е да придобия Христовата правда, Божията правда, онази, която не се проявява само в действията, но която се намира и тук в моето съзнание и която диктува всяка една моя мисъл, всяко едно мое желание и разбира се всяко едно мое действие. И апостола постигна точно това. Павел, като че ли много добре е разбрал думите на пророк Еремия, Еремия 33 глава, книгата на пророк Еремия 33 глава, 15 и 16 стихове, четем. В онези дни в онова време ще направя да израсне на Давидовия праведен отрасъл и той ще извърши правосъдие и правда на земята. В ония дни Юда ще бъде спасен и Ерусалим ще обитава в безопасност и ето името, с което ще се нарича. Господ е наша правда. Господ е наша правда. И апостол Павел беше разбрал този тънък момент, че единствено притежавайки Исус Христос и стремейки се към Него, тогава Той в своя живот ще има тази правда. Неговия купнеш, Неговите желания бяха насочени точно към този Исус Христос, за който не само този пророк Еремия, а и всички останали писаха. Но Еремия много добре казва: Господ, наша правда. И Апостол Павел се стремеше точно към тази правда, към Исус Христос. Глад и жажда за правда в нашия личен живот, в моя живот. За какво гладувам, за какво жадувам, за какво купне и кой всъщност искам да придобия или какво да придобия в моя живот. Правдата не прави това, не прави онова или прави онова, прави другото или личността Исус Христос която осмисля живота ми, която променя мислите ми, съзнанието ми, чувствата ми, поривите ми, желанията ми. На второ място, разбира се, не по проява на глад и жажда за социална правда. Правда в взаимоотношенията в обществото, в което живеем. Едната беше свързана с моя купнеш и желанието ми за Исус Христос, което е истинската правда. От друга страна, глад и жажда за правдата, която трябва да съществува в нашите взаимоотношения като, като хора. Ако предишното блаженство, третото, спомните ли си кое беше то? Блаженни кротките. Ако предишното блаженство за кротките ни предпазва от агресивност, от злотворство, това свързано с правдата, то ни посочва нашия велик нравствен дълг. Който, който имаме. Но кротки и неизлобив християнин е в същото време неостъпчив по отношение на правдата. От една страна трябва да бъда кротък, от друга страна трябва да се стреме към правдата. Тоест .е. към онова, което е законово. И понякога поради тази причина не сме много желани, не сме много добре дошли. Как обаче реагираме като християни от 21 век, живещи от 21 век, на всички несправедливости, на всички нередности, които ни заобикалят, с които може би през днешния ден сме се сблъскали? Как реагираме на всички тях? Понякога си мисля, че дори предпочитаме да живеем в едно несправедливо общество, защото това ни дава възможност и ние да правим повече компромиси. За голямо съжаление. Но понякога, като че ли, това е нашето желание, да живеем в едно такова несправедливо общество, в което нашите компромиси ще бъдат на висота дори. Много жалко, ако е така. Понякога пък се чуват възгласи, ма ние нищо не можем да променим в този свят, в нашата държава. Не можем да променим света. И може би е верно, не можем да променим света. Но можем ли да се борим ли да жадуваме да копнеем за правдата взаимоотношенията между нас и хората? Когато видим някаква несправедливост, затваряме ли си очите и ушите? Или сме готови да реагираме по някакъв начин? По начин, на който Библията ни сочи, разбира се, не по някакъв, защото начините могат да бъдат различни. А, когато има закон за забрана, за пушенето, забранява се пушенето и човека срещу тебе в автобус, такси или някъде другаде продължава да пуши. Какво правиш? Замълчаваш си или правиш забележка или търсиш правата, а до тебе също така има майка с малко дете или временна жена. И тя прави забележка, човека само маха с ръка и ти си замълчаваш или се обръщаш на другата страна. Ето и за този вид правда, говори Исус Христос. Социалната правда, към която ние като християни би трябвало да имаме отношение и би трябвало да реагираме по един адекватен начин. Какво да правим тогава, когато има толкова много дупки по пътищата, дори има убити хора, вследствие на тези дупки по пътищата. Какво можем да направим ние, сме християни, ще кажем, трябва да бъдем кротки, нали така? Исус към това ни съветва. Блажени кротките, от една страна. Но Исус Христос изрича блаженство и на тези, които, които купнеят и за правдата, за справедливостта, за законовите норми. В този свят, в който живеем. Християнството винаги е било и ще си остане и социално ориентирано християнство. Не само мое лично християнство, но и едно социално християнство, защото а, ние живеем в този свят. Ние сме социални същества и християнството е и социално ориентирано християнство. Защото то, християнството винаги се е застъпвало за онеправданите хора. И ако видим някои от притчите на Исус Христос, виждаме как Той издига точно у нези хора, които помагат. Спомнете си притчата за милостивия самарянин. Същеника, левитина, минаха си, никой не помогна. Мина един Самарянин, той отиде и помогна. Колко път Исус Христос помагаше точно у нези неправданите, отритнатите от обществото, отхвърлените, до които нито един от високопоставените не се онежаваше да слезе, да, да ги достигне, да се докосне до тях. Исус Христос отива и им помага, застъпва се за тях. С цялата отговорност, какво можеше да се случи с него, тогава, когато той се застъпваше за онеправданите. За Ето и по този начин се проявява гладът и жаждата за правда в взаимоотношенията ни в това общество, в което живеем. Какво да кажем в заключение? Диетата на християнина. Днес, и не само днес, от доста време, като че ли е много модерно да се гладува. И обикновено младите жени, момичета прибягват към различни диети, гладолечения, водолечения и не знам се още какво. Каква е диетата на християнина? Виждаме, че пак е свързано до някъде с глад и жажда, но глад и жажда за Христовата правда. За какво гладувам и, какво, и за какво жадувам в този свят? Има хора, които гладуват и жадуват, които купнеят, които желаят, които много силно искат материалните богатства в този свят. Те блянуват за тези неща. Има други, които купнеят и бленуват за почестите, за славата, които днес света предлага. И понякога, като че ли тази слава много бързо идва, в следващия момент изгасва, разбира се, трети гладуват и жадуват за удоволствията, които света от 21 век им предлага. И понякога, като че ли ние също по някакъв начин се увличаме по течението. Но тези хора и това е само един малък брой от неща, за които хората могат да гладуват и да жадуват, тези хора никога няма да намерят удовлетворение в този живот. Нито някой от нас ще намери удовлетворение в един такъв начин на живот. Исус обещава, че които гладуват и жадуват за правда, те ще се наситят. Блажени, които огладуват и жадуват за правда, защото те ще се наситят, казва Исус. И това е, разбира се, едно невероятно обещание. Ще се наситят. Още тук, още сега, ние с вас вкусваме от тази правда, която Бог ни предлага, която Исус ни дава. Която Той от една страна изгражда в нашия живот и която осъществява пък в обществото чрез нас. Разбира се, един ден Бог е обещал една нова земя и едно ново небе, в които ще живее, спомняте ли си какво? В които ще живее правда. Не някой друг и не нещо друго. Сам Сус Христос и заедно с Него ще бъдем ние. Тоест, ще бъдем с тази истинската живата правда за винаги. И това обещание като че ли е много важно за нас никога да не го забравяме, защото, защото то, то ни дава надежда за нас наистина има надежда, когато гладуваме и жадуваме за правдата. Знаем, че този глад и жажда няма да ни убият, а напротив, те ще ни донесат живот. И то живот в изобилие. Вечен живот. Пророк Исаия, завършвам с думите от книгата на Пророк Исаия, 58 глава. И там 5 до 8 стихове. Отново говори за тази правда. Взаимоотношенията между нас, хората, нашите взаимоотношения с Бог. 58 глава, 5 и 8, до 8 стихове. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си, значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел, това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Не това ли е постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови? Да разслабваш връзките на Ярема? Да пускаш на свобода огнетените? И да щупваш всеки хумот? Не е ли да разлеляш хляба си с гладния и да въвежеш в дома си сирома си без покрив? Когато видиш голя да го обличаш и да се не криеш от своите единокръвни? Тогава Твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне. Правдата ти ще върви пред Теб и славата Господна ще Ти бъде задна стража. Правдата Ти ще върви пред Теб и славата Господна ще Ти бъде задна стража. Бог да ни благослови да бъдем от тези, които гладуваме. И жадуваме за Божествената правда. Е желанието ни за всички нас. Амин.